Filip Topol. Hey, Když jsem přijel konečně do tohoto města, ve kterém jsem doufal nalézt trochu klidu a snad i něco udělat, čekala mě na nádraží. Nikdy předtím jsem ní neviděl. Jak jsme se poznali? Jak jsme se seznámili? Bylo to rychlé. Zotvaj jsem se rozkoukal po šedivém peronu, vrhla se mi kolem krku, vtiskla mi polibek, až mi naskočila usí kůže a pošeptala mi do ucha. Jsi to ty? Jsi to ty? Jak jsem šťastná. Kdybych mohla, plakala bych. Už tě nikdy neopustím. Ani jsem se nebránil. Byla to láska na první pohled. Měl jsem dříve ve městě možnost pobývat v jedné staré opuštěné dílně na periferii. Dříve to bylo místo, kde se skladoval led, později tam snad montovali mrazící boxy. Nevím, ale bylo to v celku tiché a klidné prostředí. Hned jsme se tam spolu nastěhovali a začali spolu žít. A to velmi intenzivně. Do toho soužití se už nic nevešlo. Tak bylo nabité, prasknutí. Žádný další cit než naší lásku, má ani myšlenku na něco jiného, by mezi nás má milovaná ostatně ani nevpustila. Byla všeobjímající, byla mou královnou, bohyní, hlídacím psem, kompasem, kotvou, snídaní, obědem i večeří. S ní jsem stával, s ní usínal, přestával jsem být svým vlastním pánem. Moc toho nenamluvila, nebylo třeba. Její absolutní přítomnost byla sama výmluvná. Vypadá to, že byla náročná, ale tak tomu nebylo. V podstatě nic, vůbec nic nepotřebovala. Stačilo jí, že je a že mě má, což tedy ano. O mé věrnosti pochybovat nemusela, ani nebylo možné ji nějakým způsobem zradit, utéct, na chvíli se z toho vztahu vyvléknout. Její obětí mi nedávalo vydechnout, a při jejich polipcích mi v žilách tuhla krev. Když jsem se jí ptal, co se jí na mě tolik líbí, se stříbrným smíchem odpovídala: Tvoje kosti, nechty a hlava. To asi nejvíc. Ale. Klouby, špička nosu a tvoje stuhlý myšlenky, když se ráno probouzíš, to mám taky ráda. A smála se jako zvon kohra. Ovšem, nejradši mám, pokračovala, když s ledovým klidem koukáš z okna a tvoje sny se snášejí jako vločky sněhu. Na skráních máš jinovatku a v duši, jak bych to řekla, v duši máš důstojnost mrazu, hudbu vychřice ze severu a s havraním chladem sleduješ, jak plyne čas. Jak jsem tohle od ní poslouchal, celý jsem se třásl a dech se měnil v páru. Ostatně ta mílá místnost šla prach bídně vytopit a vůbec, co jsem vystoupil na nádrží, vládly městem dost mrazy, ale netřásil jsem se asi jenom zimou. Jednou ráno byla nějak celá neklidná, nebývalo to zvykem, Obvykle, když jsem se probudil, se na mě už tiše smála, radostně říkala, že pořád mrzne, nebo že přiletěly další vrány, nebo že jsem měla asi špatné horečnaté sny, protože jsem si odkopal peřinu, ale to prý nevadilo. Naopak, bavila se k ránu tím, jak mi fialový u nohou, a nebo že, a to už se opravdu smála, mi za oknem zmrzlo nealkoholické pivo. Ale to ráno se něco dělo. Chodila po místnosti, Uhýbala pohledem, a když mě políbila, jako by nám nesáhla smrt. Myslel jsem, že za začne s tím, že nemáme ledničku, to jsme opravdu neměli. Marněj jsem jí vysvětloval, že bych z zučení špatně usínal, ale to jí teď zřejmě netrápilo. Ostatně mlčelo a venku mrzlo, že šlo o rozum. Snažil jsem se chvíli něco dělat, ale dlouho jsem to nevydržel. Tak jsme kolem sebe chodili po pokoji, až už jsem nemohl, a zeptal se jí, co jí trápí. Chvíli otálela, ale pak, jako když mráz na stěnu hází, pronesla, možná se mi budeš smát, ale přece jen, já vím, hraješ na piano, to je dobrý nástroj, uznávám, ale přesto víš, ten jeho teplý zvuk, to jeho hřejivý dřevo, Připadá mi, jako kdyby chodil, co chodil, jako kdybys žil v bačkorách, ve vatě, v peřině. Občas hraješ by táli, ledovce. Nezlob se, říkám, že to není špatný nástroj, ale víš, přece jen, nechtěl bys si zkusit hrát na balo? To má zvuk, to má barvu. Stačí zahrát jeden akord a je to, jako kdybys odlil srdce z cínu. Nemyslíš? Hrát na čembalo mi připadá něco, jako kreslit krásný květy mrazu na oknech. Zní jako když bublá potuček pod ledem, jako když svítí jas nad polem, ach, už z toho veršuju. A tak ještě jeden verš, čem bylo by ti zkrátka slučelo. A z nenadání vyběhla z bytu. Když zmizela, celý jsem se spotil. Snad poprvé od té doby, co jsme se poznali. Plynul den a po ní ani stopy. Ani večer nepřišla a to už jsem začínal být nešťastný. Kolem půlnoci mi s bylo úzko. Duši mi síral mrazivý zármutek a zároveň jsem začal chápat, co je vlastně zač. Kdo to vlastně je, tahle podivodná bytost, která se mě tady na severu tak úžasně zmocnila. A zel jsem do skřihlých prstů tušku a napsal jí píseň. Doufal jsem, že mi ta píseň vrátí, přivolá. A ještě někdy před úsitem jsem začal zpívat. Dlouhá noc, chybíš mi, doháje, cítím se ztracenej, jak Adam bezráje. To ledový jablko, který jsi mi podala, Klidně ti zahraju i na dvě čembala. Tak vrať se mi, vrať se mi do úsvitu, Rád ti zahraju třeba i na spinetu. Už vím, kdo jsi, milenko, mrazivá, Toho se nelekám, rád zmrznu zaživa. Možná teplo před tebou utíká, ztrácí se, Já ale vzdychám, pro ať vrátí se. Koupím ti ledničku a přesto budu spát. Budeš mě uspávat, ty a tvůj chlad. Vím, jsi zima, královna ledu a sněhu. Vrať se, zemřu rád pro tvůj třeskutou něhu. Ani nevím, jak jsem usnul. Za to už vůbec nechápu, jak jsem se mohl probudit. Byl jsem celý stůhlý, peřina byla pokryta jinovatkou a v pokoji se vzdouvaly závěje sněhu. Ale byla tu. Vrátila se. Seděla uprostřed místnosti, dívala se s úsměvem na mě, oči plné jisker Byla překrásná a já byl šťastný. Dobré jítro, hodila po mě sněhu, slyšela jsem tvojí píseň. Pak trochu sfialověla, ale to už jsem věděl, že to znamená, že kdyby mohla, tak by se začervenala. A dodala, víš, trošku jsem přemýšlela a dospěla jsem k tomu, že vám asi stejně úplně nejradší varhany v kostelích je zimě přece nejlíp. Co dodat? Žijeme spolu a jsme šťastní. Zařizuju si povolení k pobytu a práci. Rýsuje se před mnou možnost, že bych mohl dělat varaníka v jednom pochvorném kostelíku za městem. I když občas pochybuju, že se dožijou jara. Přesto, nebo právě proto, se těším z každého nového dne. Teď tyto zápisky, zápisky Milencovi, chcete-li, Zavřu do lahvičky od minerálky St. Michalis, zajdu dolů do přístavu a vodím do labe. Proč jsem to napsal? Proč ne? Je to svědectví o lásce. Jeden z milostných příběhů, kterých je na tomto studeném světě, podle mého čím dál méně. Snad někoho potěší a zahřeje. A tady vás budu ještě trošku toho zaměstnávat.